پس د ګناونه ونه هغه ګناونه سبب شو د پردنیو ودي د باصا ببیره په څل او یاد زونو بهم نه دابزونو د دې د څکم زر شو دا ظرف لا ور شو الله او نیول ولیونیول د سبب زونو بهم نه په پر متعلق نشو او څوبل تکي و ماسا چې تا نه ير نشو کوي دبل جا کې باندې و تا خذهم الله حالقونهم متلبسين بزنوبهم اللون والفحالقون دا ديكي متلبس دخون وقناون سرد آغين اي طوبة اسطلوا كو مقصبا قناون باندك لك ولا نصدبارا پرا طلبوس شوا باقما باش وابا مخك سببية اس او دا ذر مستقر شو لكا سرنگي چه مخك ذر في لاغو او مكي عثمان کیا چه سونا پراس انتجه بالله شديد العقاب او الله سخت عذاب اون کې دی نه داسته په زمانه کې چې کوم موجود دي کېږي چې خدای راغون شي ام دقه شوا بس پیغمبر علیه السلام چې جنگه <تصغر> جنگ بدر وکړو په یوه او په جنگه بدر کې نبی علیه السلام سره درې او لشکره کسان دي په یوه او به سر معمولی سامان د جنگ دي به سامان به څومې سامان دي دګه او بل بلطرته چې کم دی مقابلو هغه سوکته دابلسم پااره بیان بیا نحې پارې پخر صورته عالی عمران کې یردي او صبح په سم هرپاره کې تفچی لډي پوهدلته ایاجمال لخه هغه داې چې بس نبیله سلام په مقابله ک چې کومدي او دا نحنیم سو کسانې د ضررو نه لکم کممدي ه کې ته دی چې سری چې دا درې سو دی لستی او که درې سو پل لستییکته دزه رحمه الله پرواه مکه وحافظ ابن حجر وی کی چ حافظ الحدیث دی اغه وی دیدی چې سید ابن زید او الحی ابن عباد الله نبی السلام د خبرو لږی د پالې غلی هغه لږی د خبرو لږی د پانا نو چاغه سره حسابې نو درې صبا ا پینځه لستې کاغنی حسابې درې صبا دی عالم خدای وکړي ا دی او نبی خدا غزان علیہ السلام <سؤال> مخللا او فقدر باندې او اول اعزاز او به زبردستی عزت خدای خدای پاک پیغمبر د ورکو او د ير د نیمه تو او یا کسان سنادی د قریش سرداران مردار کړ او یا کسان په قید را وستېدل نبی اتو شو نبی چې بلارته یاده نو نبی علیہ السلام یهودو توی و تاسو هم سم شي ګندق سپر سر وکړه لکثر نیمه چې قریش سر وکړه اصران نیمه کوم یې او میون العرب سره میچ شوک دا ته وتاه سره کوم به دا څه وې ته وی دوکان شه پام کوو غوې کسان سره جنگ وکي چې اپه جنگ نه پیږي وی کمن سره د جنگ وکونکو مونږ وتا ته د جنگ چلو خې حضرت مبارک پیدا اوی تا یو شو کسان د مملکل اغمارن اغمار څه معنی حدیث کې اغمار منه چې په جنگ نه پیږي اوی چې مونږ سره جنگ وکونکو مونږ د جنگ چلو خې دې قل للذين كفروا بس من اليهود او يا كسانت جكافر دي ده يهودنا ستغلبونا زر دي چتا سوم مغلوبه شيکه خير په دنیا کې او وتحرونا اتا صبح حشروک دي شي په جهنم تا وبئسل مهدودير بد فراشتي دا جهنم او راذا قد كان لكم قد كان لكم تاكي سردي استا سوفا آیتن آیتن ولیمت بودی ده کنه سموخه دی ولکومی خبر مقدم او باقی چې کم دی کنه ندی اگر چې آیتن مؤنث دی ولې پسل لاغلی دی پک خبر سره پسل دی ګوره دو خبري درې علم دی بکی وکړه کنه قد کان لکم تعقیق سره دی استا سره پارا آیتن اوم دنمونا آیتن سمانه اوم دنمونا فیعتین التقطا فی فیعتین پا دواردلو کی التقطا چبی یو بلسرا ملوشو یو مبدرین اللہ پا کوئی فیعتن یو جماعت تقاتلو چاگی جنکو فی سبیل اللہ لئیلائی کلمت اللہ سوالی ادریس و عوضی آلتس کا ساندھی او اخرا کافرتن ایو بلرلو جماعتن وفئتن اخرى دا, دا, دا, دا اخرى صدی دا سپر دا موسوب محیوب دا وفئتن اخرى کافرتن دا سپئت کافروا یرونهم فی کافروا دا شیطان دا پر جنگ دل یرونهم اریو واحد اریو واحد لدخ پل مقابل دا ترجمه دا شیخ دا. دا ترجمه دا شیخ الهندہ او دا شبیر احمد عثمانی پیکر کا وی اورونهم ارجو واحد خپل مقابل لد مسلیهم په دچند خپل نو ماده فکر کا وقن جو کو کوي نکا ها څنګه کو تماده اے مسلمانان کافر په دچند دی لدل نجوش دچند نیبابتی مسلمان تختي نجوش ته مسلمان ناپورته شو کنه چاله کدا دا په موږ او کافر اولګې دل مسلمانې مسلمانانی په د چنده دل نزل نه پره وته او خو یالکدا خو دنیا راغله دا ملي په پنهفي نزل نه بلل کبنن عبد الله میاذ لړې چدا داس دې دا ګوره کله چې جنگ ورغې دا چې جنگ یې نه یي ټوټ دا مسله ده او په تداده جنگ کې صدا چې الله جنگ ندی ورغلي بهږي نو هغه ځای کې دا سري چې الله پښتان سوداوي پښتوک کم کړي او ويقللكم فی اعینهم او تاسو هغه کې کم خکارکړي او تاسو ته کم خکارکړ تاسو ته وي کم خکارکړو تاسو ته جوش را پورته شو او چې بهږي او تاسو هغه کې کم خکارکړي نو دا جوش را پورته شو دا کل دي دا ابتدا کې د مفاله یرید نو په لها یرید ما یرید سمونه ها په تا بین علی عمران او وانفال تداپوشت ها په ابتدا کې مساله نه دا په دا په او دات انکه ها کده خپله پښې په ابتدا کې دا کده چوي ستاسو په څرګونکو کار کا دا وی پسترګو کې کم ښکارا کوي کم کم هغه پیچېدا کېږي یره نو هم چې هر یو خپل مقابل له مثلیه په دو چند خپل رائے علائن رائے علائن یعنی ظاهر رؤيا په ظاهر لدو کې تخيال او تخمين او يقينو یعنی تخمين تخيال او تخمين او يقينو یعنی اریوخ بالمقابل پدوچن ده لیدنو دا یقینی خبر ووووکا زونی وای ژونی وای ژونی وای این آقا بل کلو ای زونیود این نا تا تا تیل اقصو گوری رأیی آل آن پا لی دو دستر گوری نا پا لیدن دل دستر یقینی بی کتحمینی بی او کنی یعنی سمانا رأیی بلا شد و شبحہتین في زواهر رویته دون الخیال و التحمین یا لو تخمین نه دي لیدل والله یؤید او خدای پات چلی نو سو یؤید قبیکی ایید یؤید تعیدا ثمنا قبیکی بنصرہی پایندا خپل باندي من یشا اګه سو کو چدان لایلا دونکیږي رگی کنه دونه کله احدن ان فی ذالک یقینا بددی مشار له ورجی فیک یقیناً په غلبی د جماعاته قلیلا په جماعتی کثیر باندې په یومه بدر کې لایبرتن لکه سر ایبرت دی او فیک لویہ ایبرتی لولل اشوار دپار د شواہبانو د بشیرت چې بشیرت شواہبانې او د عکل خاندان ماغب ہوئی چلا وړ کوټه جماعته په دی لوی جماعت جندا کو معلومه چې خدای وغسر دی کنه دې ها لوی ایبرت فکرانګه نو د ایمان روول فکر دې ہاں مطلب دانی چھ داع معجزہ دانو پدی معجزہ انقلاب د حقیقت عقل دی ہا کنا معجزہ د کنا زق بو معجزہ کی لگیا انقلاب د حقیقت عقل دی بقشری بدل چھوے نے بالکل ارازه اوزو ګیلنې نن ساده دې ده چې ولې راځي دا ذکر هغه چروحه د جہان یو سړی د په جہاد پیڅې بل <سؤال> الله شورو چرامنکی جنو پدیش یا نورامنکی چبهبان عائشہ شي نو د جہان نرمین شي یو خبر مې وقب مداکوما چې دې دې کې د درو نیامتونو بیان دی پدې کو کې یو نعمت ادنا دی بل نعمت اوستاده دی بل نعمت اعلی انتظار کوا قضا فی تفسیر الساوی علل جلاله پر خبر اجتماع کر تفسیر السابین عمران خپل کوي چې د لرينې ماتونو بیان دي زګی نه نه شیخ استقلی شوې د خلقو تم چا خپل فکر دي خدای فکر کلی دي یو ها ان جاءنا ما علل الارض زینت لها لنبلوا هم احسن عملا او بل وزينا لهم شيات وعامل لهم دا هم راتلید ټکتا مخ لري خاستکری دي ابتلاء ان شیطان خوښ تا دی غواان د پاره د ګمرا کول دا نه مخکیم ویلو نه بیا دی نه وایو بیا پام راځي بوري ها زوږ نه خوښ تا کوي شوی دی لن ناس خلقو ته یعنی زه زوږ نه ناسې خوشنما معلومیږي خلقو ته حب شهوات پیګه محبت اشیاء مرغوبه شهوات ته دی جمع د شهوتوندا ما تشتهي النفس وتدعي له چنه پس د اشتها کیږي وتدعوته ورکی بس داغه بیان ور دامن بیان دي څنګه النساء د زنانو نازانانه پټو لکه مقدمه کړی زنانو ولي دغه چې مشکا مبارک ان شاء الله په جلد سانی کې بپاول روز دا سبق وي جما ترت بعدي فتنه ازر على الرجال من النساء ما د زنان لهشتو لوی فتنه چې په نو باندې سخت زرز ما کنه د زنان نوم نه لہی فشدنداده لازم ما ترتبه دي چت نن کن عزت من النساء دا من النساء د زنانو او بل بني زمانه یاد کړلونه خلق په خاطر په زمانونو کې کپښونو کې په زمانونو کې ولقنافير المقنطرتي قنافير جمع د کنطا دا المقنطره دا بیان راځوم په پا دې پارکه کښې په یوه ما به خزانه ډېری المقنطره جمع کړې شوه نو د دې ډیرو خزانو خدای بیان کې دا من زهبه او بیان لچاره د قناتیر المقنطره دی نو بیا خپل سر ته وګوره خدای شپڅې زونه دی راځه دا سده منز ذهبي د زرون نصرو زرون او الفزته د زرون دا خبر اخلاص شو اد بیان به چاکو لا بيان د چاتوجي د قناط في لمقنتره اول خيل المسوّمته د 50 د بنسات د من النساء والبنين والامناء الخيل المسوّمته اوت سلورم شسري س بيگي غرض سلورم شو كنشو ولي النساء يوشو بنين بشو قناط في لمقنتره صفما بنكي بيان دا ددريش او خيل مسوّمده سلورم شو پکشان دي رضا. اول خیلی المصوّمان او سو او اغای شکم لینو گئی کسا نشاندار علامة دار چنگه نشاندار نشاندار دامانا چه بی با پا اغا اصونا بانی شوری دل او پا غی با پخرکو چه اغا با طورو وکی رجیو او دا خپی بیساوی خپی او تندی به سپینو یا با دا دی داقت نشاندار اسونه او دا دا نجابت اسونه دا دیر نجیب وی دا سا اصدر عمده وی دا سا رنجی وی کنا چا سپین وی دا قضا تور وی یا سور وی دا قضا سپین وی دا سدب پاسیخان نو دا دا عمده دی پا وقعه که اول او پینزم چه دی اناعام چارپایان وی اناعام جمدنا عمده داد دیو دا دانا ام پا ما بینک سپر اختی ارن ام دابدا اردابن ام ندی انا ام سنگا خلاق ورخا صدی منالعبلی والبقری والغنم چی گڑی افتادی اخان دی او غیان دی گڑی بیزی دیو دا دیوان پاکیشتا جی دیوان پیشنی جا قلار چی رازی رازا تکی توری توری چی غلال دی سوڑی تیری پویی گیو میخ میخ چیز رد ما سختنوارا دلر اتنا چیتا جنو چی او په یو ټکی ما ګان دا د څنګه راځه نو دا چې دې کله تا په فکر أغلي د ښار بس منګوي دا د حکم د بخر کې دی او اهل حدیث وی په دې قرباني نه کیږي اوز زکه چې د شان عام کې نه دی خدای عام کې حلال شې دی او د قرنګي چې کمزینو سو او حرص معنا یعنی پسلنا بس پسل داش پښ دا ्ञا ادنا اذن شو دا کم ्ञم تو ادنا تي اذن الله په کوم چټک دا ذلک دا مسکور د اشو 56 متاو دنیا دا سامان د نپی د زندګې د دنیا د استعمال اشیاء د زندګې د دنیا دی. دا د استعمال اشیاء دي اول دی دا خدای په چدي انه پنی زده باندې حسن الماب دیر کلي مرجع ده تکانا دا چې هغه جنتي نعمتو نه دیدا کوم نعمت شو نعمتې اوستا د دې نه پورته نعمت تم قل او ان دیو کوم توا په چتا شته خبر نه در کوم د خیر پیږي پډي بهتر سره من ذالکم د دې متاول حیات دنیا ل للذین اتقوا للذین د پردای کسان د ارچا د پر نه جزان اشتاتری د مخالفت ته خدای او د رسول نه اند ردهم جنات تجری من تتل انهار خالدین په یګه دا کم حال دی, لا حال دی ولی پحین دا حال مقدره دی ګوري ولی په هند د دخول کې خلود د دخول کې رور که خالدین که مقدرین چې مقدر به خلود د چې په د دخول کې اوسه نشته دا قشوی او ورضون او دې بردي لپاره دیویانی متحرته پیګه پاکه ده ار نجاسته ظاهریه او باطنی نه چا ولا لپاره کی او رضوانون او رزامندیبای مین الله رضوانون دا کم قیامتې قیامتي اولیاء دي دا قیامتي اولیانې عامتې چا رضا ده خړېلا او بس یو پټي اونډه به به ببل ځکه نو یو غدادا شه دا جنتيان جنت ته ورشي ته ما ته کوکله چې خدای جنتیان کله جنته ورشي او دی خدای کل نعمتونه ورکی الله پاکرب ذلجلال په فضوی باندې وی تلو کی فضوی باندې ورا پورت شي وای بچي اعزما بندگانو تاسو ته چ کم دین نور سو غواړې وای بچا نا یا الله چې سدي ار یو جنتی کدا ادنا مرتبه دي کدا اعلی مرتبه دي کدا خوشپا مرتبه دي خدای ته بوي چې الله ماته دي اخر سره کړی دي چې بل دي اچا تن دي ور کړې ار یو وداوي ویما طریق سره اگډی چې د بل چاته دیند ورکړي هغه د نا مرتبه ولاده کناغه بويخه بیا خدای پاکو ته چتا یو نعمت ته بل یو نعمت ته چې هغه متا عصنه دی درکړي وای کی واقعا کله ته مونږ غړي ذکر او فکر وکړو کنه څو نا کنه ورته سړی لا چې زما ته خبرې وکړي هغه ټول فکر او ذکر خراب وي خدای بلې فضل بکېږي په کله ګرامه د زمانه جانان میلا کله سن دی د رګان امينه د خپل کا خبرم بازه تیم کې دا وې سن نقب کیږي کدا سره خ نو له حاضر دي وژن چې کوم دی هغه وېسو دغه خوب سړي چره یې کنه جنتيان به دا ټوله درې وړ مرتبه ولا خدای ته وې چې الله د دینه خپل له نعمت متصور نه دی دا چې په جنت یا یع الله په پتی چې نا ماته سړي او نعمت چا هغه دادا چی پا دی جنت تی با ددین روستو زد تا سن آمی شد پار رازیما تا سن با ناراز که گمنا دقا نیامت اولیاء قدی بد قبر خدمیو در ازاو من نیامت بلشتا دقا دی بس اس با سچی قویقا قویقا پا ددین روستو آمی شد پار رازیما نارازگی نشتا دا نارا قویق دروازمی بمک کرد دا شدی دالوی دا شدی دالوی اٹکی نوزکویچ واردوانن ته علماء جراتن مين بر اي تقصير دي هي دا تاقليد دي واردوان لک غند رضا من الله بيگي اب من جميع النعم دتون نعمتون نه پورته ده دتون او الله بسفيرم بالعباد او الله بنا دي عالم دي بسفير دي بنا دي په عبادو په حال دي عبادو جو مستحق درغه پیږي د کني پیږي ا په پیږي نو مستحق نباړي سړی دا بیان د باجی صفاتو د عبادتونو بسویرم بل عبادتونو د عبادتونو د باجی صفاتو بیان دي الذین د عبادت زما خصوصي بنګاناو کسان دي یقولون فی مناجاتهم چدې په خپل مناجات کې وایي رب انا پر ولډیګار زمان اننا نابې شککه ته اننا منچيو امن لا من ایمان ورده فغفر لنا من کا دا پا سبب یده پا سبب یده ته ویل چې ما قبل له سبب د ما بعد می امام سبب د مغفرت ده کنه دې دې بنا او بخیرمن ته ګناونه زمان شاعا چکم دینه سدی کوارو ګناونه دي کا ګټي او کنا عذاب النار او خدای منګه وساتی د اور د جهنم نه الله پاک اسوابرین څو دامن څو بل امر مته دي امدا اوسوادرین او د صبر پدري قسمونه غدري والا پکې وایا پېګي او آفرین دی وی شامن څو مړي آفرین ویچ افرین دی وی شاباسي دی وی پېګي صبر کون کی پتوات د ماسیتنا او د قنن چکم دی د ګنانه او د همشي پتان مسواکین اکرشتون کی او ام په قول کی ام په عمل کی ام په ایمان کی او پېږي او امپسي سری قان دي تې سمونه او بي تابیدار دي دایمن قان دي تين سمونه چې تاده كله کونوتل په قران اي په ومه ماره تا پنځه تابې دا پنځشي پته دي را دا او مانون خرج کوي درځان خدای ته پاره او دا سلوور واړه کارونه کوي خو تکبر کوي غرور کوي کبيام استغفار وایي بیا استغفار وایي والمستغفري بالاسحار او استغفار وغوختی دونکې دی په دې د شباکی وی بل اسحار په اخرې لاله اسحار څنګه نشه نشي چې مله سحر ده بس را دی علما لیکلي چې پیغمبر اسلام مبارک ته یو دن اسرانیا نصرانیاں باندې شام نړ روان شو مې جده سره تل کنه مه چراتل نوې وی چرته که یو مالقداش خلنه دي چې مهاجر دا نبي اخر الزمان دی ابوالطبيه ولين وكې وی دا قجری مجويد د فقير بيداخو نبي اخر الزمان کلی راتقالي دورات مبارک کیچ راغلي پنځیر کې بيداخو بي مهاجر د نبي د اسلام ښکاري ابوالطبيه راتق شه د محمد تلعوي وي اتاره تو وي کنه مارته وي هغه بسوي یو شړې ولا بي. وی دتداسه شوبزه پیداش د دې چې څنګه دا وی داوی کړی او خبر نه وي د مکی مؤذمن رسول الله علیه د محمد رسول الله مما ته خدای پیغام کړی دا او یو کتاب ته نظر شوی د عربی کې هغه به وتی وی مونږ ته به خبر حضرت مبارک مسجد نبوی کې فلا ختم کیږي دا ویږي روحمانی د کړی دي تفسیر مسحدی لیکلی دي مدارک دي شیخ سلام علی جمال لیکلی دي د ټول پوې کې عج سنا والله دي او مفتشي شي لیکلي دي نو زه به تاسو ته یو یار ټول لیکلي دي پوې کې چې وی رال اصل دمج علمانو د پردام مقامس کافی دی که خیر ښه چرال وته وی دغه دغه ويته بیا خير زمان او پته مو دایي د نبوته بیا او وی قران زم تا ترلې دي او بیا ښه بس مونږ نه بس ډېر خبري نکو دا دې مخنه معلومې خو خیر دا څه کار ۲000 تا دته پوسکو چې اعظم شهادت په قران کې کمیو دي چې تا ته کم کتاب راغلي بس پړي کی او حضرت مبارک بس چپ شو جی ا چپ شو ا بس هغه نه دګي پیرااله حال ته وحي شو ور شو پړي کی دقه ياط مبارک جبريل عليه السلام راو نه ا چپ بس په دې پیشي بیا بس د جبريلاته د مو هي به څه بیا څه انه په امنه به شي دوارېيمان راغلم دوارېيمان وروړي بهګه دا شهادت او اسما دي دومره شهادت بل په شهادتونو کې نشته نو زه طالبان ته مچې بهګه او کنانی بيلا سلام باندې سنوي اپېګه هم ولان يروم وي مصطفی هرگز نه گفتا تانو گفتار جبرائيل ا جبرائيل هرگز نه گفتا تانو گفتا گردیګار دا خلاص چې مطلب دی انا دا شهادت عظماء کی اے ما تا فکر کوادری دی ای خوکو رخا یا اخدای دی بالملائک دی بالعلماء دی دا دا دا خبر کارتی دا و کندہ کارتی با دا علماء دا پراڑی دا تاسو نی چې چه دا علماء دا چکننے پیش نمی گو شاکر دنو یا غا تاسو یاکین استاد روز نجمی پورا سو خبر آتا دا دا ای با نخیم اکری دا نا خلاله کې درې دې یارې مولي شپ ما یې دې معنی ورته اوره کړې ده ورته وایم کړې د لویو ډورې بهر څخه کړې ده دا هغه بل یو مولي شپ د ناغتوی دې امر شپ د جومې مانزل مانه دا هغه ځین راځي ډېر لږی ځین راځي هغه ته وایي دې ماهر دې یاره حجرات تسبيح ناره لیکه الکنده دې تسبو دې لم سنمنا فات دا کاته ت تصفی په نزا سودانی تصفی په سر بازار کې ګرځي د شیخانو په شان کار کوي دا ټول خلکو ته اعلان <سؤال> <سؤال> وکړي یع دې چه نه ونی ترکه او ما تقبل مرشد بل دي چې ته بازار کې تصفی راو باسي تاسو یې که هم ساته دي ا دندن دې بابا ماته دا ویل هغه د سوتوی ها هر وخت یې مې یع نو سره قبر ته را کړی دی نه وای چې ګروښ ستادي دي دله خامش پر څلور مدیک په پینځم ورځو سره د دې نه چکورې آباد دې دالک تپاسونې وړې شو ببا چې باټه باندې لې واته ت باندې نه څه څور څه پتو لګي نه مونږ هیڅ سم نه یوږی مونږ هیڅ د دې علم ګوري علم په خوده ډیر ګران دی ګوري یانه که دا تور ټکی خراسرې دې کنه کمر تری منکه په دای باندې عمبل نه کولی وقدا تورته خوشتري کاند صحیح په بچا پځوولی سره د خزانه تاسو یو څنځه ته وی دا چې شو چې په ددن لاله تبجور شو مثلا یو څو ویږي دا دا کافي که خیري الله پاکوي چې شهيد الله غوایو ورته ی الله پاکو پدې خبره چانه لا اله الا الله اللہ گواہی ورکئی د دې خبرې چې نشته د لایق د عبادت شی واده ده نه ولی دان گواہی څنګه دا گواہی الله په دلایلو ثابت کړی دا کنه دا په دلایلو ثابت کړی دا کنه ملائک اول ملائکتو او ملائک کم په دقي گواہی ورکئی چلا اله الاهو په اقرار سره وقول لیلم او صاحبان د علم په تکان سره او پنوتق سره پې دې د حال واقع شوې دي د چانه د هغه الله نه چې شهيدا پکې حامل دي قائمن بالقسط او ولادي په تدبیر د خپل مصنوعاتو بالقسط په انصاب سره او دن نتیج کو چلا اله الا الله العظیم الحکیم ان الدين عند العال اسلام ویچاسو منګه د يهودیت دی او دا مسرانيت دی الله پاک رجل جل جلال ویچنا اِنَّ الدِّينَ هو دیلنِ تاثر طويله وچو اطلاق عام دی بل اطلاق خاص دی اطلاق عام صدی اے اسلام صدی اطلاق عام بس رازا ویسی رازا کل دین نزلت به الكتب و ارسلت به الرسل باز نازلی او نزلت به الكتب و ارسلت به الرسل دیت اسلام ویدہ اطلاق عام دي. او بیا خاص کر شریعت محمد رسول الله تم سویا اسلام وای دا اطلاق دی اطلاق کے خاص دی هغه اطلاق عام دی نه اطلاق کے خاص نو په دین د امبیو چې رینو اسمان درا کلي دي هغه څه دی اسلام دی ان کیه دی ان کیه توي ان الدين المقبول عند الله جناب د خدای کی الاسلام او اسلام دی مراد دې د اسلام نه شریعت محمدي دی اطلاق کے خاص مراد دی پدې کې داخل شي او الله پکوجه چې دا اختلاف د يهودو چې دین د جهلندې کینانندې اناندې ومختلف الذین اختلاف نه د کړې په نبوت رسول الله کې ال اول الذین ا کسان ووتل کتاب چاوي ته کتاب ورکړې شوی دی الا مما د ما جام ولمو پېږي بنبوې کې هي صلی الله عليه وسلم مگر فستار غنه چراغې بيته علم په نبوت رسول الله بغين پېږي کنا دا د جهل له د اشتباب د وجه نه لري د نبي السلام په پیګ نبوت کې د وی په جاهلو او په د دې السلام په نبوت کې څه اشتباب و نه جهلند د وجه د ضد او د قداوت نه په دې ځان وې ګنن بینه هم په ما بین د کې او قانون داري دا دا و من يكفر شت منکر شو او کافر شو ی آیت الله په آیتونه د خدای چې کم په تورات او په انجیل کې راغلي دي پس په تر رسولا کې نو په ان الله سریول لشاب الله سخت انصاب والا دي دي سړي نو په ان حاجو کا کدی تا سره نزاکې تا سره مباحثه کوي حجت بادي کوي نو په قل تو ويا چې اسلام تو ته متا به دی وجھیا اغه بل ذات خپل مخ نو چې مختابي شونورند لمن خو یقینن تابع شو خپل ذات ل لله لا پار بخره او ومن تبعن ومن تبعنی دی فاصله کې غن یو واقع و او دا کسره پاګه دلیل دی او بیا توقف شون نور ساکن شوي دی ومن تبعن او غسوکه جما تابع دی ناويم خپل مخونه تابع کړی دی کنه چې جما تابع دی ناويم سو اسلم وجوهكم لله دکټر جی راځه خوشاله و او کل الذين هو یا قسانته اونتل کتابه چې هغه ته کتاب ورکړی شوی دی يهودو نه سفارادی او ول اميين او مشرکان او د عربو ته موایا اميين دي کنده دي ا اسلمتم ايته اسلام راوړې یعنی اسلمو استفهام کوم استفهام دي بنا برای امر استعلام په معنا د امر دی اسلام راوړې والنا ته <الرؤال> رو رو دا دا او زه راوونه غوډه ویل ویره او رویته د پیره دا ویرا ته په اسلام او په کفر کې سودا ده او ایست د پیره دا ویکه نو خدای پاک هم څه خبر کوي څنګه یو خويه يهود سوي لن يدخل الجنه الا من كان فودن او نسوار سوي او خدای پاک سوي وين اسلمو کترت دی يهود او نسوار او اسلام راو رازه دې ماته د پیره دا ویکه نپاکد ته داونو اوس په سماله هرڅې او دا اوس په خپل پنواره لاره یاله کپدې دغه پی شه دتحکم باندې او وانت وللو کدي رازو کدي اسلام نه نه پین نمالک البلا له هدايت قطاب باندې بلاغ دی او وقد ابلغتا با ابلغ الوجوه عطا تبیخ با ابلغ الوجوه کدي کن دی او الله بشیرن بالعباد او خدای پا دې نه په بندگانو چڅ څلابور کوي و درازا پخپل پیږي پامان د عبادتو کا خیر خبر دی او که شر دی به یې باندې سره خبردار دي ویږي روح تفسير و حلماني کی راغلي دی په دې مقام باندې چې يهود را اس کا نه قتل کلو بیا چ دې نو یو سل او اویا کسان چې دا علماء وو او وی وچرا قطا خیر دا ورځې کې واپس آتا پړو او وی مدا دې بار کې دارغه دي خو شماندی راځي ان الذين بشکانا کسان یک پرونه د کنه یک پرونه نه چې دې انکار کې بیاات الله آیتونه دحره چاغثری راځي آیتونه به خدای چې په شان الله صلی او یو ویختون ن النبی نه او ووجې پ غمبران بګیرې حکن په حماندي په کان ددي کې اون دا قد را او یقون الذينه دقد اند ش کسانوته شارت را او یختون ن الذيه او وجې کسانه پ چا هغه اتبا او بیااددي او لمادي چاغ سری 1970 کسان دي ی مرونه خلکو ته امر کوي بلک په انسان سره پهمال شی ح اخلاقو منن نې د خلکوونه چې اتبا و لنند بیادي اوواسان دا بیادي نو دی په بشر هم دی کسانو کا خبر وررک داته حکم دیکه کو او بشارت په خبر ساار ک دادي. دیتا خبر ورکبی نیلیم دا درناک. دا حبتت دی ته خبر ورکړي عذاب الییم ته عذاب درنات اولائک الذین دعاک شان دی حدت اعمالهم چذای شوی دی عملونه د بی به مپارکه متا ته وی چدا حبت سما ناشوا یاد لاله په دنیا په دنیا کې اول اخرت په اخرت کې د ثواب نه مرتب او عملهم الناسرین او نه بيد دی د پرمده ګاران چې د خدای د اعظم له اخلاص کی علم تر الی الذین طالبوا بدا دو تنا دا دری اياتونه چراغلي دي نو په دې باندې ما ډېر شک کوشش لا ګولې وځي د دې سبجدا هغه دادجي پیغمبر علي سلام مدراسته يهودو تراغه نبي نبي نبي مدرسه ته سووي مدرسه ته وي چې تو راته پکې لستوږي په کې د وکاسان عالمان دي چې نو ايمن عمر دي او حارث بن زيد دي چې نبی له سلام راغي دا په نعیم بن عمر په دې موږ سره کوشش کولای دا کوشش نمرستو دا ته پیدا کری دیږي فایګ راځه دا نعیم بن عمر دی او فایګ حارث بن زاد دی نبی الله سلام ته وی علی ایدین انت یته پکم دي نه ګورئ یته پکم دي خپل داسغان وروغته دغه یته پکم دي هغه تبیع علی ودینی حیز پا ملتی ابراہیم ایما نو دیدبان وطوی ابراہیم علیہ السلام خوکانا یہودیاں یہودیو ویگی کنا نو حضرت مبارک وطوی پحلن مایلت تورا علی راشہ تورا ترولے نو پا آبایا آر <تصفح> تورا تنرولولے تورا تدوید پار دلیلو کپدوید دلیلو تدوید دلیل لیا بارک دارا مردان ووید دا خبران قاضی صنع اللہ تفسیر له له څه علاقه الله په علم ترا ايته نو ګوري ال للذین اغا کسانو تا اغا بی وقفتا اوت منصیبان چاوی ته ور کړی شو د نصیبان عظیمن ا تنوین لپاره سده تعظیم دی نکه په هټه یې سده کتاب نه نو ک عمل پیو کی نو دا کافی وکنه کافی وفی په دې په حاله <سؤال> کوم د دې کې چې را باندې شي الا <سؤال> کتاب الله کتاب د خدا ته تورات دی ليحكمه چدا کتاب حکم کی دانش پتا حکم کتاب ته مجازي عقلي کا حقيقتي عقلي دی ها مجازي چې په سلوک کې هم په ما باندې دی کې ثم يتولى او بیا د دې چې په بدن سره فريقي کنه فريقم منهم په بدن سره احساس کوي په بدن سره غوري او همو او بیا ارانس کونکې دانه شه د پاره قلبن آ کا بدن ندي دا قلبن دي ویدته ته یادي ان الله پوې چې ځان یې کدا اعتراض بیا انهم بي سببه قولهم قالو چې بي بي انكم فسدد دي ویناد دي قالو چې دي ووي چې لن تمسن النار ما ما دات په دې کې سلور قوله یاد لره او وغرهم او دوه ککړي دي لره فِی کَنَدا فِی دینِ هم پچا پړ طالبو مُتَعَلِّق دی دا پېپ ترون پړ مُتَعَلِّق دی اصل گدا چې ورو غرضهم ما کان یفترون فِی دینِ هم ودا ولی دغه شې ودی مخک شې ودی د هر پړوی لپاره چټونه اے ولې موږ ننګارې نه خو هر پړوی مُتَعَلِّق نه بی ګنو قافیې د تپنون دا کپان دا قافیه ټول په نون دا یعنی قافیه وی نه خند د وری قافیه خو په شعر کې د قرآن خو ورا خوښ یې نه دی خدا زړه پوی دا تعال مانو کنه نقلی کوپر کوپر نشته دا که چا پوی دا پاره وای وی پېږی کنه به کابل مونږ شه په او نو اممته وی چان ته تعال نو امبې تلک نو واقعي خو بیا اموري شه به دا جديدي ول جديد راولګي دي خپل خدای یو څلیر او لګیدو بلحزته وی ځان کې تعاله کونس علاثم د تا ته غوړې نه وایم دا لري په نه هغه ردیو جن دی لږه په دین هم دین خپل کې ما هغه خبرو کانو یپ ترون چا هغه به دې د زانه جوړولي پېږي چمنګ پېږي مونږ د پاره خاندانې بوزړګي دا مونږ به خدای په نجات راکړی انا دان دانې بزرګي او چې د مون پیغمبران او مشران پیغمبران کې شوې دي ويا تشوي ده خو رحم الله عليه دا ځانان کې کته اخلاقه پکې فیزا جماعههم پکې په حالهم کېزا جماعههم سحال فی ددی هر کله چې مونږه راځم تاریخ تا هغه ورځې تا چې دا تاریخ پر اتوکل اری بفي هغه ورځ د قیامت تا او وو فیه تو کامل باور کړي شی کل نفس ما پیږ هر نفس تم ما جزاء ما جزاء د هر عمل کسبت کده کړي دي که خیر دی او که شر دی او هم لا ظلمون او په دې په پټي ظلم منکي دي قل لله هم مالک الملک پیغمبر علی السلام باندې کې په پټي خبره کومه پای ابو بانی و ورج دا دا چې پیغمبر علی السلام مبارک دا څلورم کاند هجرت تی امام بخاري وی او باقي علما وی چې پنځم کال دې دا احزاب او دا کافر دا بم یاد دا بیا راځي ګوري دا حرب او دا کافر دا بر طرف نو دلان یی طرف نو د دیمکی معزمین او د شان نه او دا ټول لاجمه شو سره د بنیا قریزهونه او را ل پیغمبر علیہ السلام باندې په یو وار باندې دې په حمله کوو دا سب دی وی دی پترکه کرواندي او دا ټول کافر ها یا ایه الینا منشکورونی امت الله ای پیگی ارسلنا الیکم رح نجاتون څنګه ورته سی ها او جنود اللهم تروا ده ده ده ده او او بیا اس جا من فخ کوم به من اسپل من کوم به اذا غتل الحناجر ته زون بالله زون دا بره طرف نهغالي د لې مدیمون اوور نهغال دا طراف نه توو کاپیر را جم شوتي د احصاب وي که هذا د ح ترفو د کاپلو ته ووي اوې په یو واریې حمله کوو او نه بیاله سسلام راول لې او صحابه وګی کنا وی چې څنګه چلوکو مشوره وکړه سلمان پارشی وګی او چې سلمان پارشی دې صدې پنځسران یت کې پات شوی, شوی, پا شوی دی په یهودیت کې پات شوی دی په اسلام کې پات شوی دی یو ریویټ کوی ددت بنیم څو کال عمر دې او بل شبایټ کې پېښ کړي دی او چې ندرینیم څو کال عمر درته او په یوه د مشوره ورکړه چې حضرت موږ باندې باندې کو حمله کوله نو موږ بوت ته چې کندق کنا خندق نوو علیہ السلام بس هغه راغلل او خندق وي خندق کنو پيږې دې او بس دوی راځینو بشول پيږه او بار بار روزونه بس هو روزونه او په خندق او نورو به چې راغلي دي چې لس وکسانو صحابه کرام جماعه تنبي عليه السلام سلوي خو سلوي خغز اس پارلې چې تاسو په دا سلويہ کدوای اول بانو سلويہ ان ذا سلام مبارک بذاج خود ان کو دال او سره ده دیم یو نه هو که سره دیم دی کوي کو دال او سره ده ادا چې ګر چابه کتل وېږي کنه سو اللهم لا عيش الا عيش الاخره فغفر الانصار والمهاجر انا ويبو تصوي وای مرګیا اللهم لا عيش الا عيش الاخره فخبر الانصار والمهاجره او یو ته جواب ورکاو نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا او یو ته تا جواب ورکاو اللهم لا عيش الا عيش الاخره خدای عيش نشته زندگی نشتا مگر جننه غذا خیرت تا او فخبر الانصار والمهاجره خدای انصار او مهاجرینو او ویو چې نحنو لذينا با يعو محمد علی الجهاد ما بقینا بدا په یکی کله موږ هغه کسان یو چې موږ حضرت محمد صلی الله علیه سره بیعت کړی دي په جهاد باندې ترک کړم پرې چې جون راکې وی جهاد وی ویل یو مساله پدین کینو تبز د قیامت پرې جالي جالي بې یو دی نه باګر نه کیږي نو بس خیر هغه پیغام بر لا بس دا چې کارو شوت شي او جماعت د دسته ده دا د ستو د صحابه چدن دن بدی او د پوریو په خن او بیا چې د بس هغه کې یو کیګرو و تا هغه تکی کې اې اس کو او جبل جبل و تکی کنه د کو دالی او جبل پکې کار نکو کو نو سلمان پرسیوړي کچرند رسول الله تو به چې را داده دا دا بسپرید کنه څنګه حضرت مبارکم حضرت مه وبيته صلی الله لقد برو کهزه درزم حضرت مبارک بخپل لږه او و علاوه د تاسو راتلمد کوډ له واله یو ولا کنه هغه نه یو دا ګټه یعنی پھل ته لا یو پھل کې ته لا د ګټه او را یو حضرت مبارک وی, وی په دې رنا سره مات چکم دې د پارس ما نه خارشوی د الله زمو مت او چې دوه مو ولاد حدیث مبارک دی غره خان بخاری مبارک دی غره یاد تېر کوه او کنه دا خاص نه چې تاریخ چا تنکي غوري تاریخ خبر نه ده دا مونږه قولي خبر ده چې هغه چې دوه دا عام کنه ترمیزو ټولو کې راغلي چې دوه مو ولاد راغله بیا یې وپل کېلا حضرت هغه بیا غوغه به پدې ما تا درو ان تک سری سری ما نه راکلي چاسو وروه په درم ذریو والا بیا تی اوپل کلا او بس په منزو چودې را ختم شو هغه نپل کلا او بیا وحشت ان لاله حضرت وی ده سنعا اول یمن ما نه ماته پتی احکار شي دا لازمه همت ورکي تپارو کی اعظم په زمانہ کی خبر رښتیا شو کنه شو تولې ورکړي کوي نکړي تولې ورکړي منه حاضر دی جناب دعا ليك منان وی د تطو مدینه منوره کې دی بار ته تقدر تواتی نشي او ځان ته خندق کوي کنه یو ا وجه دی پا پارسا و پا و الیمن او خوبونه شي کم دی په پارس او په سنحاء او اليمن او پرون کې ویني او ہے ها ان یکون لمحمدن چې دا د محمد رسول الله د پارشي نو کدا دای اسنا ذکر په دغه وخت کې راغله ښه مترل نو پټه شې دې بار کې راغل قول ولحضرت مبارک توایا چا الله مه خدایا مالک الملک اے واقدار د بادشاہه مالک الملک له منسوب دي هر په ندا په معنی ورته دي یو مالک الملک اے ورکون کی د د تو تل ملک مستالبت لا ولنی سلطنت په عالمي اناشربانې د خدای فکر کوا لا ولنی سلطنت بيانيږي په عالمي اناشرب توتیل ملک خدای تو ورکه سلطنت منتشا اګجات چستا رداوشي وطن جول ملک او ته عالی چ کم با په چي مم منتشا اګجات چستا پخشي وتو عزو او ته عزت ورکه منتشا اګجات چستا پخشي او تو زلو او تر جله تر کمن او بیا دکل خیر اپ الله ستا کی پر دست خیر دی او داغه شرم دی کنه ها یاله کوي وا خیر دی که شرم دی ها موږ دا وای په ایمان یا تو کدا کنه چې قدر خیر وش دی من الله شرم دی لیکن خیر ولی وی په اتي وکړه دا بشرد خدایم چې په مناسب سره مجموعیده عالم تواله نو سری خیر دی خیر دی د ښای ها زموږ ورته ونه نو سړی راول کېده په تاخه کې خالی زموږ د کرکونه خالی بل د خالی شته قبیص یو خو خلګونه راځي چې به به څه کوو غواره به ټول د پرېښه ښه کدا خالی د رضيزه نګوګستونه ځان له دینه بدترین شی ببلوي ها بدترین شی ته بلشته نشته دي او په دې مخ کې خون کړي کې نه دي خون د د مخ ته پرو نقته نو مرګ دې ټیکته چدحال الله دا شر چ دینه په نسبت سره یو شخل دونه شخص پر دون او په نسبت سره چې تمام عالم تواري خیر دی کنه دي ا دې وجره شاعر متنی شاعر متنی ور دي په کې مصائب قومن عند قومن فوایدو په کې مصائب شرور د یو قوم په نس د بل قوم باندې فواید وکنی دا فواید وکنه دي هغه دار چې ګور دې ده کې زتاتي خبره کو سوءکه مثلا زلزلوا له ولي دا کسان سو له کسان او زناکار نو د ته خلق پته سبق وانه لیکه الکد ازنا بنکو او نو خیر چکو نه نو فنستره مجموعی عالم ته سوال د ټول خیر خاله ذکر لنا فاشر مذه ذکر کته سبیشوی رضا قد وقجید انك علی کل شیان قدیر تعقصر تف ارش قادریک چاته بچ ورکه که ده چانه علی انت لیل دا صدې راځي طولج الليل دا هغه چې کم سو حکومت په عالم عناصرو دا حکومت په عالم سیفری دی پېږه دا صدې دا سلطنت په عالم افلاط ته آئے او تو دی جنحاره نو کنه چپروس کې داخله کین وروزوک د شې نه کني او تو دی جنحاره او ته داخله ورس پدېل کې راځه متخلیج الحیه او ته په سوار کانت دغه درې کانه دا سري اے دا سلطنت په حاله کې خپل ته وډه دا علاج د لیلی په نحاره کې یو ویلاج د نحاره پدېل کې دا تابع د حرکت ته شمس او قمر دې کنه نه انا غاله نه خپلک نه د حرکت ته نه وَتُخْرِجُ الْحَيَّةِ بَاسْ رَادَهَ جِي دَا سُلْتَنَتَ عَالَمِ اَرْوَاحْ دَي شاو اسے دا دری سلطنت چه چاہ سرئی ناغتا باچئی ورکولا اگر اس طرح گران دی که آسان <تصفيق> دا کم سلطنت تیجی دا سلطنت تا عالمِ تا عالمِ ارْوَاحْ دَي وَتُخْرِجُ الْحَيَّةِ ترعباسِ جمده من المیتی دا لکا انسان ای رشت دی دا ملی ناچا نتفه دا اگا جماعت دیو دی حیوان دی مارغی رشت دی دا گینا او داننگی پیگی مسلمان روبا چی دا کافر نا دا خصیدت ماشید پیگی آلم روبا چی دا جاہل نا ذاکر روبا چی دا غافل نا ناری غافل تیر شوی او زوی بے ذاکر دا, خصید. دا خصیدتا و تخرج المنجیدتا پیگی کانا تالیبانو داوی چی بس راضا شاگیا مشرده کماغا مشرده مشر پاکی کم جو دی باستان سچی پوکی کل آولا گیدن بیعت مارگا پیدای شکل آول مارگا دی بیعت آگیا پیدای شکل دیکھے کنا کشرا مشر پاکی کم جو دی رازا او تخرج الحی ترو باس جمدی من المیت او تخرج المیت من الحی او ترزق من تشا او ترزیور کعا اچھا تا چستا فخشی بگیر حساب مین سمانا بحساب نرسکا واسعا بلا مش الحمدلله جل جلاله د اسلام مسلمانان دلته مدینه منورکیو کیو نارته د یهودو دره ساره سره رشتي وي او د اخر رشتي به خیال ساتو بګي اوغه به چکم دي سو دosti مستي به کوله ان لا پغداه ات نازل ک شه لا یت تخذ المؤمنون الكافرين نبني شي مسلمانان کافیرو لرا او دیا ابو دوستي اخر من دون المؤمنين شيواد مسلمانان ونه را دي نو دي دکل څلو خبرې پوکاو کړي دي يوه سري موالات قلبي دي دا وسره ناروا دي بل مواساتي غم خوري ده مو... او بل مدارات ته ظاهرداري ده او بل معاملات دادرې والا سره موالات قلبي ناروا دي تتا اوه مواسات وسره جائز دي کنه دي جاي جائز دي مدارا ظاهرداري جائز صرف په مواسات قلبي دلي ده ابراج کا خیر صورت ممتحنہ لا ين حق من الذين لم ولم يخرجوك من او انت انت انت الله فوقي لا يتاخذ المؤمنون الكافرين نبني مسلمانا كافر او ديار ا دوستان اندروني ریکي خالص دوستان من دون المؤمنين سوا د مسلمانانو او الله پاکوي ومن يفذر ذلك چا چا کافر په دوستي ديلي سرونی و پله من الله پله شمن محبت الله ته ندي نو محبت الله نه في شيء ين بيو شيکي ولي محبت ته خدای سره او د دشمن سره دا کی دي دا قني شکي دی الا ان تتقو ها باز دا يو استثناء شتا الا ان تتقو منهم تقاتن ناتوقاتن ولي منچوب دي د ته تقوم خو دی متلاق دي مگر چتا شو يريگه پيگه کنه منهم ته دي کافرون توقاتن پيرا سرا صدا چپات کم جاي کې غلبه پتاق جاي کې د کفارو او تو وسره دوستي وسره کې پيگه ظاهرن نه باټینن چاچه په جب په مبا په خپل کریم منګري چبا زان د ښکول له فارنه سيده کته سيده توقاتن منرزانه بچکول له فار چدا دا سودانان سااعت د دو نه تو قاتن پهځان بچ کولو تا سودانان بچ کوی د دونه پهان بچ کوو لکنات بلارېږ معلاتې قلبيچونه کې و حظ رو کوم الله او الله پاکنا سرې نفشه غض به نفشي و اقره نپشي پوږې چې د حقامو مخالبت م کوئ له المصیر او خدای تروج ده نو چې د قار سره کې نو خاتهاعذاشته کشتهی اوقلل حضرت وایا خیر کو او ویہ چې دما له کافر سره دوستی نشته او واقعي کې و سره دنه خره وي ما, ما په ظلم ما معلوم دی قل کہ دا چې جمعه هپیږي ظلمونه ما ته معلوم دي ول انتو خو کچته تاسو پټ کې ما اگر دوستی ته کافر سره تی سودورې کوم په قلوبکم ذکر بس دی ذکر د محل نه خیال دی موږ ذکر صدر دی مراتب نه قلوب دی پس راځي یو تی سودورې کوم تاسو په سینو کې او تب دوه یا ږي په جبخ کار کوي يا علم الله الله تعالم دي کنه دي نه پټ او ښکار چې دي خدای په علم کې او شان دي کنه دي او اس ترقي في العلم دا دا سره ستاسو في العلم ويعلمو استاذه دربه پاک الله پسنګ پټ پات شي ويعلمو الله ويغي ما تا مخلوق په سماواته چ پاسمانه کې موجود دي او مامات الارض او لنا على کل شيء قدير يوم تجلو الله پاک د دې لپاره سخت تحذير وي يوم پکم ور زبانه دیگه تجدو چې موجود به می چې موجود به بیا مو می کله نفسا ار نفسو ما جزاد اگ عمل عملت کده چې کړي د خیر نه دی تر شر نه دی انده من خیر د خیرنه نیک عمل کړی د محدرا مخ مخ دتا مخ مخ کړي شویدته حاضر کړي چې ویدته دګه وما عملت من سو او هغه چې د کوم عمل د بدینه کړی دی ناغه بن خپل مخامه خو یې نه او به یې نه کنا او به یې نه او تواضو دا تواضو سری دا جمله حال یده په حال د دینه کې په حال د دینه کې چې تواضو چې د محبوب کني پې کې کان نه له انده بینه کاش کې چې وی پمابند دی نفس کې او و بینه خو پمابند دی یوم کې شروع تک قیامت ته ام دم بعیدا دور دراز مسافت دوره دراز مسافت ډیر لر چې دمو ته پمابند تر دم ولی ته نه ویلې دې چې ما تر خوښې اشاره کوي په دې ورو او وی وحذر کوم لو نفسہ تا کې د ما خبر دي الله پاک تاسو یې رہی د خپل <سؤال> نفس <b> ده چې کافر څه د دستی مته راوي غره او الله رو او په ملي بعد او الله دې مهربانه دې د دې د دې د خپل نفس نه یې کوي یې نه په بندګانو دې مهربانه د خپل چې د مورید عذاب نه شي بلکې مورید رحمت شي لمناله هذا دعشار ببيرا شكرا، دعشار ببيرا شكرا، إنشاء الله قصير، دعشار ببيرا شكرا، هذا دعشار ببيرا شكرا، اللهم لا عيشا إلا عيش الآخرة، فاغفر الأنصار والمهاجراء، نحن الذين بايعوا محمدا، على الجهاد ما بقينا أبدا، ولست عبالي حين اقتل مسلمًا ولست عبالي حين اقتل مسلمًا أي على أي شك كان لله مشرعي وذلك في ذات الاله وان يشاء يبارك على اوصال الشلم الممزعي <تصفيق> شنو رقمه الطالب فزرغون وجاد فصونه ده تنم فزرغون پدې پې امه تاسو خپل تم کې 2010 منګه په طالبې کې یاد کړی دا پښتنو ولی په دې مقابله کولې 2000 غوړی لیکن دې کې اوس اوس میتره خو دې بساته نه پدې وجه نه پدې پې نو قل حضرت وای یعنی منګه واره دا حساب لګاونو دا طالبانو 2000 حساب لګولې ما خلته میاشتو په څون ورځې کم لګولې دا شری نو خير دا قل ان کنتم باسراده دار اولی غیر یوهود و نصاره وک اه رازش پګ مپارکه به دی وک اه دتلی و نصاره نحنو ابناء الله حقا حباو و نصاره وی په تفسیر مدارک راغلی دی چې یوهود و نصاره وی چې نحنو ابناء الله مونږ د خدای په منزله زامن جو واحباو او په منزله چې کم دې د دوستانی جو مونږ ته به عذاب کا خیر نه راکړي ننده په کې چې ټیک ته دا وتا څوکړه دا دې پر دلېم پکار دی نو دا دا وایي ټیک دا په تخې باندې دا که مایا ته ودام تفسیر پیا تر شو کوم شو دې قل حضرت وایا چې ان کنتم که چې ته تحبون الله چې تاسو پیګ کنا محبت کوي د خدای سره نو فت تبيعوني نو زما تبيعوني ټیک ته بهاس نو الله نہ على بان علامات الرسول تے محبت رسول محبت خدا ولی محبت مرگی امر ظاہر تے کہ مبطن ہا امر مبطن لاخ دخیتو شی نہ ددی دا علامات علامے ظاہرہ پھکار دا خدا نا پگورا یوسلی حضرت مبارک محبت دا وکی مدد دے مختخ ول گورا چہ گلہ پشتہ کدی څښتک قاضی به داوا وکړي او نو موریشر زہ خطرولې ګې وی موریشپتا به زخه ګنڈی دي کې بیان کړیو وی پینځیستو کسان په یو وهر باندې ګیراله کانو پری خورې یاره ما فرایت خو شا نه کمې خپل کار جاري شاته هغه په دې پیښې پینځیستو یو موریش په دلته کې اثر کچاس سنمې زړه پېښه بس هاغه را تا خبر علی کېږي او نو له پیښې پیځینو ادته نور ته پرې دا که تو کوری دا ظاهر ته تو کوری دا ظاهر څنګه ديږي ها او م تفسير وحلماني ديوغه را ال الہ وانت تزहिर حبہو ها ذال عمری بالکیاسی بدیو ان کان حبک سواد کن لا اتواتو ان المحب لمن يحب مثيوہو ان كنت في دعى المحبه صادقا لا ان الدعى والحب منك شنيع فاختر متابعه الرسول فانه فاختر متابعه الرسول دا فختر ان كنت بي دا والمحبه سواجا كن نا بسرا لا. لا ان دا والحب منك شنيع فختر متابعه الرسول انه مستضع ومشف ومشفي قول خبري فقيدي الا صدق له روان شنيع دا بچنه دي باش نو له حاضر دي بچنه دا نور په داتاشو خير نور یو خبر پکې ملشتري الله تاسو یو یحبکم الله الله به تاسو محبوب غنی او یغفرلکم ناسدا फायदा د اتباع غورا الله تاسو به محبوب کی لکم دا اتباع دا رسول اللہ دا. لکم. او یغفرلکم دا फायदा د اتباع رسول الله او یغفرلکم او الله تاسو ته معاف کی زنبکم ونهونه تاسو والله وفرحین او الله به خونته مربانه دی تفسیر مدارک کی او قاضی سناو الله تفسیر مظهری کی دوه او پيوز لیکل دي چمنید د محبت الله وخالطه سنت رسوله او هو کذاب وکتاب الله یو کذبې نه چا چا دعوت محبت ته یو کړا او د رسول الله د سنتونو مخالفت نه پيغي او نديس دي دروغ جندي او د الله کتاب د تدقیق کوي چا د آیات تدقیق کوي څنګه وختونه د د یو لیکل دي کله په شې بسرا دی قل اکل الله دارا دې مقصود یې اسلی څه دي مقصود یې اسلی څه شي دا عبد خدای دې دا عبد خدای دې رضا نه شان دې قل اتي وللا دا ولي دا دې تابې قل حضرت چاپی ول لا تابې دا شاید خدای او رسول او درسلام لكن رسول یې دې محمدان تک نه دې انسانان تک نه دې ولي دا رسول اللہ اتباع کی واجبتنا من حیث انہو رسول الله کا من حیث انہو من حیث انہو رسول اللہ نزک وررسول تکراغلے دے دقا وجر جی نو فا ان الله انتو آت اللہ ورسولی ایجے کبیتا اتعای رانزو کو لے اتعای رسولنا نو فا ہم کافرون رازا. او فا ان لا يحب الکافرین فلو کنا او نن نو حقیقت لرله یې نسدا ورکې مثلا دا ان الله حستوا په مرګي په دې مقام باندې الله د باج انبییاء علیه السلام مبارک ذکر کړي حضرت مبارک پر تسلی ورکې او دارنګ مخصوص په دې ذکر د حضرت او صدیق د حضرت عیسی علیه السلام مبارک ذکر مخصوص دی او د بیمړ یمې یې کې د هغه کمالات بیان یې چې بوري د تاسو مقام خدادا او بیا چې د حضرت عیسی علیه السلام ویږي اوتا پشیل تبا خیره پوری بیانهی